Oci i Sini Svetog Duha. Najbolje bi bilo, braće i sestre, kad posle čitanja Svetog Evanđelja sveštenik ne bi imao potrebe ništa da govori. To bi bila jedna idealna situacija. Kad bi smo mi onako u Duhu jednomislija jedno umlja i jednim srcem doživljavali istine i sile koje nas evo ovdje okružuju i obkoljavaju. Međutim, na žalost, čovjek je povrijeđen, otrovan, bolestan, nepažljiv, nemaran, nekolagodaran, strastan, grešan, smrtan. Zato crkva Božja nalaže, zapovijeda, obavezuje da se govori, da se propovijeda. Do te mjere je čovjek pao, braće i sestri. Da je i sam sin Boži, riječ Boži, o bogu s Boži, se, postavši čovjek, morao da govori, da priča, priče i da na taj način privlači ljude, da ih postepeno izvodi iz prevesti u prostor istine, da ih postepeno otima od smrti, od grijeha i od džavove. Sam Bog, braći i sestre, govorio je u pričah on, koji angelima ništa ne priča. Oni sozrcavaju čak se I zakriljuju zakril, kriljima svojim oči svoje serafimske, nemogući da sagledavaju i sazrcavaju punotu svjetlosti božanske. A nama, ljudima, ovopločeni Bog došavši na zemlju i postavši čovjek, morao je da govori. Pa zamislite, kad je dolazilo i do takvih situacija, da su neki ljudi pokušavali da ga uhvate u riječi, pa se raspravljali s njim, postavljali mu pitanja, gledajući da ga uhvate negdje u riječi, da bi imali zašto da ga optužali. Neki su govorili da iz njega govori đavo i da čuda koja tvori tvori silom džavoljom. Zamislite, braći i sestre, kako je to strašan pad. Ljudi koje upravo on stvarao, jer svakog od nas, braći i sestre, gospod priveo u život gospod Isus Hristos nemojmo da pomišljamo da su to majka i otec zato gospod i prijeti donaj da koji voli više oci ili majku ne može biti njega dostoja jer nas je iz nebiće u biće priveo gospod braće i sest Bog sin Boži nas je Priveo, stvorio. Zato je obave za svakog od nas da ga poštujemo, braći sves, više od bilo kog drugo. Neuporedivo više. A mi ljudi, njime stvoreni, tako se daleko i duboko strovaljujemo u bad zaborava, u kugu bogo zaborava. Zato je mnogo važno da se govori. I propovijed braća i sestre, propovijed crfe, jeste posledica bolesi. Tamo gdje postoji viđenje, tamo nema potrebe za slovo. Sen za slavoslovlje, to da, mada slavoslovlje, Najdublje slavoslovlje ide iz dubina srca i ono ne traži riječ, ne traži tu formu. Srce ima svoj jezik, srce ima svoj glas. Glas, braću i sestre, koji doseže do samih nebesa. Tačnije, u samom srcu se i nebesa nalaze ili, kako gospod kaže, da se u samom srcu nalazi carsko nebesko. Ali na žalost vidimo i sami da mi nismo na tom nivou zato crkva zapovijeda i obavezuje, prosto naređuje svojim služiteljima da govore i da popovijedaju. I nemojte misliti da to sveštenici rade eto da bi nametali svoju volju i oduzimali nečije rije ne braći sa to je obaveza to je zapovjez gospodnje zapovjez koja je izračena svetim apostolima a preko njih svim služiteljima crkve i neće dobro biti ako je ne ispoštujemo, tražiće Gospod od služitelja svojih kako su upravljali riječju istine njegove, ne ljudske i ne čovječije, nego istine Božije, braći i sest. Rekao je svetim apostolima, idite i naučite sve narode kroz stećih u ime oca I Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovijedio. I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. To su riječi koje Gospod posluje svog vaskrsenja, izrekao svetim apostolima i svoj crkvi dok god bude vremen. Zato je dužnost, braći i sestre, sveštenika, da govore riječ Božiju i da pravilno njome upravljaju riječu istine tvoje, kako se crkva movi za svete arhijereje. I ne traži od nas da ih osuđujemo, braći i sestre. Nema potrebe. Zašto osuđivati svog episkopa, svog sveštenika? To nije u duhu crtve. Crkva od nas traži da se molimo da pravilno upravljaju riječi o istine Božije. I kad bi se mi više molili, braći i sestre, te riječi bi bilo, Pogovorili bi, braći i sestre, snažnije, ne kažemo da se ne govori, ali još mnogo snažnije kad bi smo mi to od gospoda tražili, da gospoda snage našim pastirima... ...da govore još snažnije i našem sveštenstvom. Jer duhovoga svijeta, bratvi i seste, puga, bogo zaborava i otupjevosti. Ona povređuje hrvo često i nas sveštenike. Pa onda imamo situaciju da u oltaru na časnoj trpezi zateknemo sveštenika sa otvorenom dnevnom štampom, otvorenom na sredčasne časne trpeze, nadlakćen i čita dnevne novine načasnoj časnoj trpeze. A zašto su to dešava, braći se, ta strašna, apokaliptična scena? Zato što u velikoj mjeri i pastva ne traži drugo čita i ona time se hrani pa ozrači tom bovešću inficira kugom i svoje pastire prvo smo mi odgovorni zbog slabosti naših pastira zato što se ne molimo za nji i zato što ne tražimo od gospoda ono pravo Obostrana je odgovornost, bratvi i sese. Zato je mnogo važno da se koristi vrijeme da se te situacije izbjegavaju, prethodno primijete i popravljaju. A bolje situacije, bolje vremena za to nema od svete liturgije. Jer tu je malo što, bratvi i sese, od čovjeka. Malo što. Tu je od čovjeka slabost, Boles, smrtnost, ogrijehovljenost i dobra volja. A sve ostalo je Božje, broće i sest. I život, i zdravlje, i sila, i moć, i vlast. Našo je da dođemo, da tražimo i da se poklonimo. Kome, broće i sest? Da se poklonimo čudesnom mladenostu. Pogledajmo malo bolje, otkud to da rođenje jednog djeteta izazove toliko je događaj. Koliko se djece rađa, braćice, svakog dana, nažalost, mnoga se i ne rađaju jer ih majke ubijaju utroba, ali se mnoga i rađaju. I ne izazove to neki veliki nemir. Izazove nemir zato što novo bijeće dolazi na svijet, pa se majka raduje, otac se veseli, porodice je u ushićenju. Mada ih se manje ima, uglavnom je ta neka ravnodušnost i neka čudesna mržnja prema svog Božje, Pa onda kad začne dijete, onda je nemir, bojazan i vrlo često prekid trudnoće. I to, braći i sestri, izaziva veliki nemir na nebesima, jer nebesa znaju da će posluje toga ti životi biti mnogo teški, mnogo teški, mnogo mučni i konačan ishod krajnje neizvjesen je vrlo se teško izvući iz tih situacija i potrebno je veliko pokajanje a rođenje ovog djeteta braća i sestre kome smo mi danas došli se poklonimo ono je izazvalo drugu vrstu iznemirenja veliko iznemirenje velika pomjeranja prosto se rodilo djete na izgled bezopasno čak rođeno u jednoj tihoj atmosferi u pećini od prečiste djeve, tihe i krotke majke i od i od starilog Josifa. Jedna vrlo skromna atmosfera, krajnje skromna u jednom krajnje skromnom i oskudnom ambijentu vitlemske pećine, a okolo nje velika dešavanje. Nebesa se pomjeraju, braći i sestre, angeli se pojavljuju i veliko pojanje angelsko zahvati i pastir, Vidimo i mudraci koji krenuše sa dalekih strana da se poklone njemu. Vidimo i Jerusalim koji je vidno uznemiren, jer se čuo da se car rodio. Veliki nemir, braće se sese, ne samo u to vrijeme, evo i do dane današnjeg vidimo i oko badnjeg dana, da se događaju kretanje, vidimo i oko Božića da se nešto dešava, otkud? Sila u tom djetetu, u toj bebi, u tom mladencu. Otkud njemu ta sila, da tako još ne progovorivši, pokreće stvari? Da njegov rođendan izaziva toliko događaja? Da njegov rođendan izaziva poklanje 14.000 mladenaca vitvojemstva? da se car Irod uznemilio zbog toga i sav Jerusalim s njim. Zašto je to tako, braći i sest? Otkud to tako? I zašto smo mi danas došli ovdje da se seberemo i da mu se poklonimo? Zašto baš njemu? Zašto baš tom djetetu? A ne nekom drugom? Zašto to ne izaziva rođenje našeg djeteta ili nekog našeg bližnjeg. Zato, braći i sestre, što to djete nije obično djete i što njegova majka nije obična majka i obična ženja i što njegov otac nije čovjek nego Bog i što on diše braće i sestre duhom svetim duhom božanskim i što je došao kao Bog i postao čovjek i kao Bogo čovjek donio ljudima nove mogućnosti novu šansu novu svjetlost novi život braće i sestre novo postojanje i kao kad Prišli u ono vrijeme vitlejemu da ga dodirnemo da primimo blagoslov da se poklonimo isto tako braće i sest baš isto tako prilazimo i svetim kramovima svetim liturgijama upravo iz tog razloga da bi se njemu poklonili njemu ovoplačenom Bogu i sinu Božija. I poklonili i sjedinili sa njim. Jer on se, braće i sestre, sjedinio sa ljudskom prirodom, odpalom od Boga u pravoditeljima i u njihovom grijehu, olapotio da bi obnovio zajednicu Boga i čovjeka. Jer Bog je zato i stvorio čovjeka Zato je svojio i svakog od nas, braći i sese. Zapamtimo to. Ako smo ikad sebe zapitali, zašto ja u stvari postoji. Mada svijet ne dozvoljava, duhovoga svijeta, ne dozvoljava da se to pitanje postavi. Jer odgovor na njega je vrlo teško dati, braći i sese. Vrlo teško. Gdje je smisao mog postojanja? Vrlo teško, braći i sese. Mnogi ga nikad nisu dali. Mnogi su cijevi pušaka i pištolja uvlačili u svoje usta i tim put njem pokušali da odgovore. Mnogi su skakali sa velikih visina. Mnogi su se darili, mnogi vješali, mnogi trovali, mnogi odavali raznim strastima i porocima pokušavajući da osmisle svoj život. I nisu uspjeli. Dakle, odgovor na to pitanje zašto ja postojim i gdje je smisel mog postojanja. Jeste, braće i sestre, upravo u bogom Bogomladencu u Vitvojemskoj kovjevci. E zato mi postojimo, zato smo stvoreni, braće i sestre, Stvoreni smo zbog njega, a on nas je stvarao zbog zajednice sa njim. To je, braći i sestre, uzrok našeg postojanja. Nemojmo misliti da mi postojimo, pa eto, usput možemo i da ostvarimo vezu sa nekim od bogova. Pa neka bude i Isus Hristos, on je zanimljiva ponuda i zanimljivo učenje, kako to govore današnje satanske religije. Ne odričujući ga, ali ga ne poštujući kao jedinog istinitog Boga. Taj bolesti sinkretizam, gdje se sve poštuje, svi bogovi se poštuju pa u tom nizu bogova, odnosno demona i sam istiniti Bog. Ne može to tako, braćo i sestri. Nema drugih bogova, nema drugog Boga do jednog istinitog. Gospoda našeg Isuse Hriste, koga se Otcem i Duhom Svetim poštojemo i poklanjamo se. E on je, braće i sestve, uzrok našeg postojanja, on je smisao našeg postojanja. Bez njega nama nema života. Bez njega nema smisla, bez njega, braće i sestve, Sve je prazno, sve je važno, sve je promašano. Možemo da živimo milijon godina, braći i sest. Nama je želja da živimo dugo, koprcavamo se da produžimo besmisleno življenje. Šta sve radimo da bismo besmiseo rastegli na još 10-15 godina. Održavamo kondiciju, fitness, ovo, zdrava ishrana, ishrana čuvanje zdravlja, šetnje, čajevi, dobra, ishrana. Zašto? Da bismo smo i rastegli besmisleno postojanje. I mogu bi, braći i sestre, evo kaže, otkrili smo eliksir. Popiješ tabletu i živiš dva miliona godina. Besmislenih dva miliona, braći i sestre, besmisla bez ljubavi, bez centra, pre katastrof I slava Bogu što nas stalno opkoljava smrću i upozorava da moramo dublje da tražimo. Slavo Bogu što razvara sve naše lažne nade i utjehe da bi smo mogli dublje da tražimo i da nađemo, braćo i sesto. A našo je onaj koje je našao rođenoga Boga. Našo je onaj koji se poklanja ovoproćenom Bogu. Našo onaj koji ga ispovijeda istinito i tačno, kao jedinog istinitog Boga i gospoda, Bogu čovjeka, braće i sest. E to je smisel našeg života, da ne bismo ugutali, braće i sest. Zato je mnogo važno da ove dane, vrlo važne, kritične dane, svi braći i sestre prepoznamo da prepoznamo u njima, odnosno u onome koji ih osvešta i učini tako posebnim, naš smiseo, našu krajnju želju i najdublju potrebu, ili kako kažemo u molitvi oče naš, hleb na sušnji. Ono što nam je najviše potrebno, i narkomano je potrebniji gospod, braćo sve sese, nego njegov narkotik. I pušaču je potrebniji Hristos nego njegova cigareta. I bludniku je potrebniji Hristos nego njegova naložnica. I srebro je potrebniji Hristos nego njegovo imanje i znanje. I roditeljima je potrebni Hristos nego njihova djeca, i djeci je potrebni Hristos nego njihovi roditelji. I mužu je potrebni Hristos nego žena i žene Hristos potrebni nego muži. Gospodami, braći i sestre, najveća potreba jedina utjeha i smisel, i život. Iako jeste tako, a jeste tako. Iako smo mi to prepoznali, a nismo prepoznali, je zato duga patnja, bolesti, problemi, ratovi, pljačke, lopovluci, blod, razvrat. Zato što nismo prepoznali, ali uzmimo da jesmo. Možda ovdje imamo. Oni koji su to prepoznali, oni, braći i sestre, vide raj na zemlji, vide drvo života na zemlji, najslađiji plod, najmilijiji plod, najbolju čokoladu, braći i sestre, imaju u ogromnim količinama, prosto neisu čokolada koju nikad ne možemo pojesti uvijek se jede i nikad ne nestaje. No, svećuje one koje je jedu. Dozvolimo sebi da nazovemo taj zalogaj čokoladnim, jer čokolada je postala popularnija od hleba. Mada je gospod ipak hleba. E tu čokoladu, braćuje se za taj najsveđi zalogaj, najmili naš zalogaj, imamo uvijek u crkvi, uvijek u liturgiji. Ne može da hvali, braće i sestre, sem ne daj Bože da odpadnemo od crkve i postanemo jeretici. Ako se odvojimo od pravoslavne vjere, onda, braće i sestre, ni jedne mrvice sa te trpeze nećemo gledat i nećemo ukusiti. A u našoj svetoj vjeri prađedovskoj, otačkoj, Apostovskoj božioj, imamo, braćo i sese, carsku trpezu. I hrane, odnosno života, u izobilju. Kad kažemo života, mislimo smisla. I to je carstvo nebesko, to je taj mislni raj u koji nas je i sveti Sava uvodio. Misleni raj. To je doživljaj punote, braći i sestre, življenja u crkvi. Pa pogledajte samo ove freske koje nas opkoljavaju. Pogledajte te ljude, te svetitelje. Pa mi smo, braći i sestre, ušli u novu atmosferu. Otkud ja jutro sam ovdje pored svetoga Đorđe, svetoga Dimitrija, svetoga Makarija, Antonija, Vestvičnika. Šta radimo u ovom hramu sa svetim arhijerejima? Vasilijem velikim Grigorijem Jovanom, Zlatlustim, Atanasijem velikim, Kirilom Aleksandrijskim, Vasilijem Ostroškim, Petrom Cetinskim, šta mi radimo u istoj sali, u istoj dvorani sa njima? Otkud mi za istom trpezom se svetim apostolima, braću i sestri? Opravljano pitanje, otkud, kad Mi to ne želimo, kad to nije naša hrana. Mi smo navikli na šankovi, mi smo navikli na restorana, mi smo navikli na brzu hranu. A ovdje, braći i seste, sabrani se sa njima samo jedno jelo, braći i seste. Nema drugog jele, samo jedno jelo i jedno piće najbolje jelo i najbolje piće, to jest tijelo Božije i krv njegova sveta. Nema drugog jela, niti godi iku drugi traži. Ovdje imamo među njima one koji su svoju krv izlivali samo zbog jedne kapi te svete krvi i svoje tivo davali na drobljenja, na mrbljenja, na sječenja, Samo zbog jedne mrve, jedne čestice božanskog tijela. I zaista treba se zapitati, otkud mi ovdje sa njima? Da nismo mi možda pogriješili, braće i sestre? Slava Bogu, nismo na dobom svom mjestu. Zaista Bog ovdje, ali podignimo, braće i sestre, nivo svijesti, Pretresimo naše želje i pogledajmo iskreno šta je nama hleb nasušni, šta najviše volimo. Oprosti mi gospode, govori je naš brat Milanko, sad već upokojeni. Oprosti mi kaže tu hramu, Hlečić, ja više volim cigaretu nego tebe. Milije mi je da zapalim gospode nego da bude na liturgiji. Evo tu sam pred tobom, a opet izlazim i pušim. Poprosti gospode i pomozi. To je, braći i sestre, molitva carinjika. Božo milosti, budi meni grešno. I umro je carski braći i sestre. Vladike su ga opojale... I kako kažu o čevici i o plakale. Vladika je plakao nad njegovim odrom. To je srce pokajnika. A da je tako kod nas, braće i sese? Treba reći da nije, ali treba se i promijeniti. Treba gospodu reći, oprosti gospode, šta ja sve više volim od tebe. Đe mi je sve milije da budem nego u Tvom hramu. Koliko mi je lepše na ovom i na onom mjestu nego da stojim na liturgiji sat i po dva. Koliko mi je slađe kad nagnem ovu i onu oklađenu ili zagrijanu tečnost. Koliko mi je slađe ovaj ili onaj zalogaj nego kad primam Tvoje tijelu i Tvoju krvu. Koliko se bolje osjećam u društvu sa ljudima smrtnim i truležnim, nego u društvu sa tobom u tvom svetom hramu i na tvojoj i mojoj svetoj liturgiji. Oprosti gospoda, tako je, mada ne želim pomozi u krijepi da bude bolje. Tako bi trebalo, brati i sestre, i mi da se pomolimo gospodu u ove svete dani. Da nam pomogne da ga iskreno, čistim srcem ili pročišćenim, probjetrenim srcem i umom sagledamo i da osjetimo da je on, braći i sve ono što mi tražimo. Ono što smo tražili, da je on naš smisao, da je on taj zalogaj, da je on taj. A ako jeste, a jeste, evo ga, braći i sestre, ne kasni, tu je i priziva nas moćnim pozivom, nudeći nam se da ga primimo, ne da ga zagrlimo, ne da se rukujemo, ne da se celivamo, nego da ga jedemo i pijemo i u njemu i sa njim, i kroz njega živi budemo, istinskim životom, istinitim življenjem, koje nam Duh Sveti daje, a koji od Otca ishodi. To je, braće i sestre, život, sve ostalo je uga, sve ostalo je smrt. Zato neka je slava Bogu Mladencu, gospodu našem Isu Hristu, onome koji je se smisao našeg Življenje i postojanje naša vječnost, neka je slava i Otcu njegovom i Otcu našem, koji nas kroz njega usinovi, duhom svetim i životvornim. Amin Božina.